Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Milon Čepelka z divadla Jady Zimmermana a míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí, a to mi stačí. Proto vám ich nabízím od internetového knihkupectví Kosmas na tento týden 9. Knížka na prázdniny Omlouvám se za svou nepřítomnost, porodní bába, rodinné tajemství, řínový seznam, tajnosti paříže, zelená kuchyně pro každý den, zlatá kniha indianských řemesel, tradic a umění a zločin na bezdězu. Dívčí tvář z obálky románu finské spisovatelky Kati Ketu, Porodní bába hleděla na mě ze stěn pojízdného schodiště v metru na různých stanicích už v červnu, ale ke knize samé dostal jsem se až nedávno. Vydalo ji Argo a nepochybuji, že za ni autorka dostala významné finské literární uznání ve formě Runebarovi ceny právem. Příběh nemožné lásky v nemožné době mezi opovrhovanou nemanželskou cerou laponské šamanky a rudého komunisty, tedy příběh, tedy lásky mezi titulní porodní bábou, na níž je závislých mnohomatek i dětí, a mezi nacistickým důstojníkem Johannesem, za kterým ona odejde do zajateckého tábora, kde pracuje jako polní zdravotní sestra. Ten odkrývá trpkou kapitolu dějin bezložité situaci dvou zahraničních nepřátel Finska, tedy nacistického Německa a bolševického sovětského svazu během druhé světové Války. Příběh je přímo datován rokem 1944 a je pro Finy dodnes tematicky palčivý. O problému se tam mluví jen neochotně, Katia Ketu otevřela třináctou komnatu historie, která ještě není mrtvá. Přesto se přiznám, že mám raději vyprávění, která neplynou z přeházeně a jejich četba je pohodlnější. Jenže to je věc názoru, tak to prosím vezměte jen jako přátelské upozornění. Raději tedy něco jednoduššího a pro děti. za prvé to ještě není pozdě, jsme teprve na začátku srpna, knížka na prázdniny, vhodná prý za dobré i špatné vysvětšení. Napsali Václav Bokolek, vydalo nakladatelství Garamond a je o tom, jak jedenáctiletý bítek vyrazil s tatínkem na prázdniny do železných hor nečekaná setkání, noví kamarádi, někteří i trochu střeštění, ale to k letnímu volnu patří. A doprovázejí to pěkné barevné obrázky Zdenky Krejčové. Historicky poučnější, ale ne objevný a napínavý je komix, přišlí k nám díky nakladatelství Triáda z Nizozemí. Jehož velvyslanectví české vydání podpořilo. Je ve velkém formátu a jeho scénář připravili společně Eric Heuvel s nedací Anne Frankové a s frýským muzeem odboje. Jerun se schání u babičky na půdě po něčem, co by mohl prodat na bleším trhu o takzvaném královském dni a najde něco, co je podle babičky, a to je také název komiksu, Rudiné tajemství z doby druhé světové války. Dobrý příklad, jak dětem přibližovat události, o kterých by měli vědět. Na Country Radio posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectví Ještě jedna kniha je dnes určená hlavně dětem. I když o tom jsem přesvědčen, kluk obdivující v mládí Indiány a všecko, co s nimi souvisí, dřímá pořád ještě i v každém dospělém, zvláště v mužích. Tak pro ty vydalo nakladatelství Pragma velkou zlatou knihu indiánských křemesel, tradic a umění od W. Ben Hunta, plnou barevných obrázků a návodů a rad, nač si jen vzpomenete. Například, jak vyprat, sušit a uchovávat ptačí pera na čelenky, jak si pořídit kostýmy pro různé rituální tance, jak ušít mošny, vaky a mokasíny, nechybí ani trocha indianské historie, vzory korálkových výšivek, poučení o totemových kůlech, o bubnech a tamtamech a atd. atd. Dál. Je to, myslím, nepostradatelná kniha pro scouty. Ostatně její autor Ben Hunt byl taky scout, který získal všechny vědomosti a dovednosti z první ruky od skutečných indiánů. Indiáni byli děti přírody a tak se za knihu o nich hodí zelená kuchyně pro každý den. Od Jessica Nadal, kterou vydalo nakladatelství Synergy Publishing SE, SI. obsahuje rovnou stovku veganských receptů a to v širokém rozpětí, jak je psáno, od kapusty až po čokoládový kolač. Autorka této kuchařky žije v Ontáriu, v Kanadě, ale mnoho zeleného, co roste tam, je doma i u nás, takže vzdálenost mezi její a naší kuchyní není na překážku. Přečetl jsem dobrou polovinu uvedených předpisů, ale jako příklad vyberu aspoň jeden, který by nás, nebo aspoň mě, bez téhle knížky nenapadl. Je to Čočková polévka s celerem a zelenými rajčaty. Na přípravu je prý třeba počítat s pouhými deseti minutami, vaří se pěta třicet minut a najdete ji na straně sedmdesát devět. Znám pár lidí, kteří se nestydí říct, když na to přijde řeč, jděte už s těmi disidenty někam. A to mě na mou duši vždycky rozhněvá. Neochota slyšet a mluvit o tom, co se tady za komunistů dělo a že to, je mi líto, pořád není jistojistá minulost, která by už vůbec nevystrokovala růžky a nestrašila, je dokladem o tom, že jedním z nejnedostatkovějších citů rozumem podpíraným, Je vděčnost, protože není pravda, že by se nedobré věci a poměry změnily bez obětí, které za nás mlčící přinášely odvážnější nemlčící. Proto je dobře, že nakladatelství Kalich vydává výběr z dopisů, které psala z vězení v letech 1981 až 2 především svým dětem a matce socioložka doktorka Jiřina Šiklová. Alech v Něm jmenovitě Michal Plzák, je připravil k jejím letošním červnovým v novým Stojí za to je číst, doufám, že nezůstanou opomenuty. Jsou schrnuty pod název, omlouvám se za svou nepřítomnost. Na countryrá posloucháte kknižnírádu připravenost internetovinkých kupecvím Cosmas CZ. Tajnosti Paříže, které držím v ruce, teď nejsou ty klasické od Eužana C. ojně čítané kdysi. Tohle je publikace nakladatelství Garamond od Kati Chaputierové, což je pařížská spravodajka Rádia Kanada. Touto svou knihou jakoby se toulala po Paříži a žasla, že stále ještě existuje tolik míst obdařených skutečným duchem. Duchem nejen těch, kteří v nich žili, ale i těch, kdo se o ně sláskou pečlivě starají. V jejich statích o nich tak vzniká, a to je její termín, křehká směs vášně a nostalgie. A kamže se to s ním máme možnost podívat. Možností je celkem sedm a dvacet. Vyberu dobytu velké slečny koko Chanel, do domu neuvěřitelného dekoratéra Viktora Jiga, do muzea Edith Piaf, dobytu Borise Viana, do kostela svatého ducha, pařížské zmenšeniny chrámu boží moudrosti a počítáte se mnou dobře, tak ještě do dvá dvaceti dalších míst. Vždy se zasvěceným komentářem. Avšak málo bylo dnes oddechové četby dospělým nadovolenou. Tak to rychle napravím. Zaprvé novou historizující detektívkou z pera Vlastimila Vondrušky už dvacátým příběhem královského prokurátora a zprávce hradu bezděz Oldřicha Schulumu v řadě autorova cyklu Hříšní lidé království českého, vydávaného nakladatelstvím MOBA. Je to zločin na bezdězu. A ve mně vyvolává vzpomínku na báseň svatobluka Čecha vězeň na bezdězu, kterou jsme se za mých školních let museli naučit a z pamětí přednášet. Zas v okně zadumán, zas hledíš v dáli, kde myšlenky tvé toulají se, kde? Nech přeludu, jež v ovlacích tě šálí a ber, co péče máti skýtá zde. No, měla ta povinnost učit se něco do sebe. Teď aspoň připomenu, že román vás přenese do druhé poloviny třináctého století, do časů krále Přemysla otakára druhého, jehož trápí starosti s odbojnou šlechtou. A na závěr zbyl, cituji, krimi-román psaný od konce k začátku ří nový seznam. Vydává ho nakladatelství Domino, které má u nás monopol na knihy Jeffreyho Dívra, jichž je podle seznamu na zadní záložce obálky Věřte, nevěřte, 8.30. Některé ze sérií s Lincolnem Rhymem, s Catherine Dansovou, jiné s takzvanými případy, tu Johna Pelem a tam z případy Rún jiné samostatné. Do těch patří i řínový seznam, uvedený citátem z filozofa Súrena Kierkegaarda. Život lze pochopit jen zpětně, žít se však musí dopředu. Právě ten asi autora inspiroval k obrácenému způsobu vytváření příběhu, jak jsem se o tom zmínil výše. Kapitola 36. ho otevírá v neděli v 18.30. Kapitola 1. ho uzavírá v 8.20 v pátek, tedy o dvě hodiny a 40 minut dříve. Čtěte, užijete si. A naslyšenou Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz uslyšíte opět za týden.